Buonasera e buon ascolto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, il numero di telefono eh, in eh, questi giorni prima della riattivazione non è più il 49.17.50 ma il 44.69102, quindi ripeto per chi ci volesse chiamare eh, 06.44.69102. La trasmissione di questa sera con Alberto Castagnola riguarda le mutazioni del capitale con eh, riferimento in particolare alla situazione ambientale diamo subito la parola ad Alberto bene eh, riprendiamo praticamente dopo la sosta estiva e eh, credo che la prima cosa di cui si deve parlare è aggiornarci eh, su quello che si chiama il trattato di Parigi C'è questo mega incontro in sede ONU, eh, la conferenza delle parti, che è stata fatta nel ehm, dicembre 2015. Poi è stato, dopo 15 giorni di lavoro tra i 195 paesi partecipanti si è steso un eh, documento, un trattato, in parecchi articoli che è stato approvato dall'assemblea, però poi è iniziata la procedura di, quindi i paesi, i rappresentanti dei paesi lo hanno firmato, cioè lo hanno accettato come testo, però poi eh, ciascun paese doveva ratificarlo rispetto al suo, ai suoi poteri nel paese, cioè in sostanza se lo doveva firmare il presidente dello stato Oppure un Parlamento e via dicendo. Scusa, eh, vogliamo ricordare quali sono gli sì, sì, obiettivi in questo modo? Però volevo dire a che punto stavamo, nel senso che. Quindi, sede ONU. E questo eh, trattato serviva per eh, cominciare a combattere il cambiamento climatico che è in corso. Quindi, in sostanza, tutti i paesi. Il, diciamo, questo mega incontro è stato interpretato come un primo passo per un accordo internazionale un lavoro congiunto di tutti i paesi del pianeta per cominciare a eh, come dice, impedire i danni ambientali e soprattutto modificare il riscaldamento globale che sta superando certi limiti eccetera quindi questo documento quindi è stato approvato a livello dei delegati Però poi doveva cominciare questa procedura dei singoli stati, sottoposta a due vincoli. Cioè il eh, trattato poteva entrare in vigore se il 55% dei 195 paesi lo ratificava e se questo 55% di, come numero di paesi rappresentava almeno il 55% delle emissioni di CO2, quindi in sostanza serviva, si poteva cominciare a considerare operativo questo programma eh, soltanto se c'era un minimo di eh, adesione eh, qualificata, diciamo nel senso che rappresentava una grossa parte, una grossa quota delle emissioni di CO2. Questa cosa si è verificata negli ultimi mesi, cioè ci hanno, messo, hanno fatto prima una, a aprile un incontro a New York molto formale e poi hanno aperto alle firme. A New York aveva firmato solo un paese, una delle piccole isole, eh, delle isole Figi, cioè una delle isole dell'Oceania, uno dei paesi che stanno per andare sott'acqua e quindi si sono affrettati a firmare e poi piano piano con molta calma sono cominciate a arrivare le adesioni fino a non più di un mese fa stavamo ancora a 22 paesi poi ci sono stati eh, alcuni fatti importanti cioè <coughs> la Cina e gli Stati Uniti insieme hanno comunicato che aderivano, firmavano e avevano fatto ratificare Poi eh, hanno aderito subito dopo Brasile e India, quindi due paesi abbastanza importanti in termini di popolazione, e poi soprattutto l'Unione Europea come eh, Commissione dell'Unione Europea, quindi in rappresentanza dei 27 paesi dell'Unione Europea, hanno mandato l'adesione nel senso della ratifica di questa cosa. Già su quest'ultimo punto... Eh, devo dire volevo, devo far capire subito una cosa c'era stato un tentativo da parte di alcuni paesi di chiedere che la ratifica venisse fatta prima dai singoli governi e poi dalla Unione Europea eh, per evitare difficoltà il problema dell'Inghilterra dell in, dell che non si sapeva se avrebbe potuto firmare o meno eccetera eccetera in sostanza si è preferito aderire Insieme a, tutti i paesi. insieme a tutti i paesi. Però dal punto di vista dei contenuti è chiaro che eh, questa adesione così formale del, come Unione Europea impegna sempre molto poco i singoli governi e quindi in sostanza è un'adesione politicamente valida a livello internazionale eh, di un significato abbastanza limitato. Dall'altra parte ci sono state delle eh, critiche subito per eh, il contenuto delle, degli impegni presi dalla eh, Cina e dagli Stati Uniti. In particolare la Cina ha detto con estrema chiarezza che aderiva, era molto interessata, eccetera, eccetera, però non avrebbe potuto cominciare a realizzare degli interventi di riduzione delle sue emissioni prima del 2030, cioè 14 anni di ulteriore ritardo. E quindi bisognerebbe avere insomma una... Oh, adesso torniamo un po' al trattato nel suo complesso, questo ne abbiamo parlato a lungo l'anno scorso, però eh, un... rinfrescarsi un attimo la memoria è importante. Eh, questo trattato non ha impegni vincolati quindi in sostanza tutto questo discorso delle firme delle ratifiche eccetera eh, lascia un po' il tempo che trova perché se un governo poi decide di non eh, realizzare gli impegni che in qualche modo si è assunto e eh, non c'è nessuna maniera da parte dell'ONU di intervenire per costringerlo se non delle maniere come dire di eh, pressione politica ma non più di tanto. Dall'altra parte eh, Molti di questi paesi avevano presentato dei primi rapporti su quante emissioni avevano e che cosa pensavano di fare per ridurre queste emissioni, però un primo calcolo che era stato fatto subito prima del, dalla segreteria diciamo, del, del eh, trattato, de, de, diciamo, della conferenza delle parti che poi stava elaborando il trattato, avevano visto subito che sommando le emissioni e gli impegni eh, si arrivava a quattro gradi se non di più cioè in sostanza eh, lasciati a se stessi facendo degli impegni eh, precalcolati e presi autonomamente eh, si era subito molto lontani da quello che realmente serviva poi il trattato questo dobbiamo ricordarlo eh, in realtà non presenta degli obiettivi eh, diciamo scadenzati cioè dice che deve fare una serie di cose però in realtà quello che è stato approvato questo, su questo eh, c'erano stati grossi conflitti evidentemente all'interno dei 15 giorni di lavoro a Parigi quello che è passato in sostanza è un insieme di misure di adeguamento ai, alla crisi ambientale Quindi eh, misure di protezione, misure di riduzione però non, non così impegnative eccetera eccetera e poi tutta la parte di mitigazione delle conseguenze. Cioè in sostanza il trattato non incideva in termini di obiettivi e di piani concreti di intervento, di riduzione delle emissioni, non ha ancora alcuna consistenza che non siano questi documenti eh, come dire piuttosto volontaristici e ancora non controllati soprattutto non eh, entrati a far parte di un piano organico a livello internazionale eccetera eccetera e l'altro passaggio importante questo piano in pratica rimandava al 2023 quindi otto anni dopo la prima verifica degli impegni assunti quindi impegni non vincolanti e verifica spostata di otto anni in avanti, perché sto insistendo su questa cosa delle, dei tempi eh, beh, un po' perché come voi capite perfettamente il, eh, il, il clima sta peggiorando il riscaldamento sta continuando a ritmi serrati eccetera eccetera, quindi questo, questo, questo patto questo trattato sembra non essere in condizione di incidere sui meccanismi reali e dall'altra parte eh, quando si fa questo tipo di discorso eh, bisognerebbe anche tener conto eh, di un altro aspetto cioè che tutti gli interventi devono essere omogenei devono essere continuati nel tempo eh, e soprattutto c'era l'aspetto importante, l'IPCC, IPCC, questo panel internazionale sempre dell'ONU, quindi un organismo dello stesso organismo che aveva elaborato il trattato, per capirci. Aveva fatto una richiesta con il suo quinto rapporto, sono, eh, questo panel, questo comitato è un coordinamento di 2500 scienziati che hanno studiato tutti hanno analizzato tutti gli studi fatti finora sul clima cioè un lavoro mostruoso e hanno elaborato delle richieste la richiesta fondamentale che era stata avanzata per Parigi cioè per l'Assemblea Mondiale era eh, fate degli investimenti massicci, dice testualmente il testo fate degli investimenti massicci per ridurre le emissioni quindi chiudete impianti inquinanti eliminate il carbone cioè delle cose molto concrete nel periodo 2015-2020 cioè in sostanza e c'era una frase che diceva se non si farà questo sforzo iniziale molto eh, compatto, molto sicuro molto deciso, molto incisivo eh, ci sono rischi che Non si raggiungano gli obiettivi di effetto sul clima reale. Credo di essere, spero di essere stato chiaro, comunque poi precisiamo alcuni aspetti. E allora ricordiamo il numero di telefono della radio in questi giorni è, è diverso dal solito 06 446 9102 prima che eh, appunto venga ristabilito il vecchio e conosciuto numero ascoltiamo adesso un pezzo dai Loop Troop Rockers questa è Radio Onda Rossa, via Massima <musica> The city never sleeps. Cause everybody a coke, entertainment slipping up and down On the strip of polar cities far from cheap So get the fuck out if you're broke, they ain't fighting poverty They declare the war on the poor, ain't who's coming out on top You reckon when gentrification's such a powerful weapon Get the step and get those burning, the eyes are taking away 24 a day, 100 lives a second They got people competitive running the race I see the people afraid to live, what a disgrace They put a letter of a figurative gun in your face We're singing something, gotta give, need more money to waste State cock, load, aim steadily Rock, roll, the game is deadly Somebody please tell the world the race is lost already Put it in reverse and break north already Let's go. Let's go Now, when it Rome we don't do as a romance. Ain't no love, man, I'm through with the romance. See the blood on my hands and my shoulders Can't stop now, I'm reloaded Many roam, they have no home The so beat is pure evil, for I'm evil and see when in Rome we burn down Rome yeah. Time to steal the devious G's When in Rome we burn down Rome yeah yeah yeah yeah yeah yeah, yeah, uh, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Yeah. Yo, my nose is numb in Vice City We hungry for more pretty little fun with her titties out Some of us figured out who wants an inconvenient truth Where well, you can get a Cadillac Cooper Six pack on a stupa Happy connection and a white line fever Sneaker collection, look at my Adidas We don't worry much, man, we like that Reaper Don't matter much if I lost the by Caesar I got the game on a big screen Accompanied by Jack or Jim as I finish up my 16 You call it ignorant, I call it distract. Put out my cigarette and throw out the ashes Hate that I learned to love this sickness Since I was born That's what my teacher called the Stockholm Syndrome But I'm addicted and I'm heading out the door Man, you get the picture Can't stand being bored I want more I want more Ooh, yeah. When it's wrong, we don't do as the romance Ain't no love, let a playing never allora credo di essere stato chiaro. eventualmente se qualcuno ha bisogno di ulteriori specifiche. C'è tutto il materiale sul sito della, della radio per i commenti fatti all'epoca che sono purtroppo ancora validi. E quindi questo è il, la situazione. Quindi il problema. Come capite è particolarmente pesante nel senso che eh, non in tutti i paesi ci sarà una, una procedura come posso dire, politica pubblica esposta a contestazioni su come eh, precisare gli obiettivi, su quale misure adottare, sui tempi nei quali queste misure dovrebbero essere realizzate E quindi eh, c'è come si restiamo in una prospettiva eh, ancora molto fluida, molto poco incisiva. Tecnicamente, l'entrata in vigore di questo trattato con ogni probabilità dovrebbe avvenire i primi giorni di novembre, perché c'è un altro incontro eh, in Marocco a Marrakesh e E quindi probabilmente in quella sede il trattato verrà dichiarato operativo. Nella, se uno volesse vedere il bicchiere mezzo pieno, eh, si può pensare che l'ONU, eh, di fronte alla come dire, totale noncuranza e comunque le, non il disinteresse, ma anche comunque l'esposizione di molti dei governi, specialmente di quelli fortemente inquinatori, La difficoltà per questi governi di imporre al sistema produttivo, al meccanismo dei trasporti, eccetera, i necessari ridimensionamenti. Di fronte a questa situazione l'ONU ha cercato di eh, mettere in piedi una struttura, un apparato, un segretariato, di avere un documento di, di riferimento e poi di trovare con un po' di tempo i mezzi per spingere almeno un gruppo di paesi a prendere qualche posizione però tutto questo come capite contrasta profondamente con le scadenze che erano state indicate a livello degli scienziati quindi questo è il punto questo è il primo punto secondo punto Qual è la situazione nel mondo reale, come dicono gli scienziati che lavorano sui modelli, no? E nel, mondo ideale, mondo ideale, nel, mondo reale, nel mondo ideale non ne possiamo proprio parlare. Nel mondo reale, eh, posso ricordare due cose: cioè il livello del riscaldamento globale, è aumentato negli ultimi eh, 12 mesi a livelli molto più alti che in passato, cioè mese su mese, mese sui mesi corrispondenti degli anni precedenti. Allora, questo tipo di dato è parziale perché normalmente queste misure si fanno su un quinquennio di dati, cioè un dato medio calcolato sui cinque anni, eccetera, per tener conto delle variazioni dell'ambiente, del clima, eccetera però i dodici mesi in cui il caldo è stato molto alto più che in passato è una notizia sconfortante perché vuol dire che se continua in questo modo eh, il problema dei due gradi è superato nel senso che i due gradi o l'abbiamo addirittura già superati oppure eh, non siamo assolutamente più in grado di incidere in misura sostanziale mi sembra di aver sentito qualche giorno fa, un po' di giorni fa, ha avuto una certa risonanza il dato del superamento delle 400 parti per milione, no? Era il secondo aspetto che volevo sottolineare che sono due discorsi diversi. Eh, sono nella stessa direzione, però sono diversi. L'altro misura che viene fatta, siccome questa pure viene fatta eh, periodicamente, c'è una osservatorio che è incaricato di questo che sta in un vulcano eh, Mauna Loa e questi fanno la ricerca sul, tenendo conto delle registrazioni della CO2 nell'atmosfera che sono cominciate nel 1880 quindi c'è un periodo abbastanza lungo e hanno fatto poi tutta una serie di calcoli su la misura delle presenze di CO2 per esempio con i carotaggi nel ghiaccio quindi anche secoli, no, secoli passati o addirittura nei periodi glaciali passati e lì si parlava sempre di 180, 200 parti eh, 280 però sempre molto sotto le 350 che erano considerati dai maggiori esperti il livello che non doveva essere superato questo livello invece questo dei 400 è arrivato a 412 tende ad aumentare quindi quello che è importante oltre a leggere la cifretta che è quella che è stata ripresa con maggior enfasi sono i commenti che hanno fatto gli scienziati che si occupano di queste rilevazioni, cioè loro hanno detto potrebbe darsi che in un mese si vada un, per casi strani si vada al di sotto dei 400, ma il dato importante è che per molti anni sarà sempre sopra 400, cioè in sostanza quello che si tendono a sottolineare è che la cosa più importante, la CO2 non è che se tu cancelli cioè chiudi un impianto che va a carbone e smette di emettere quello che emetteva prima nell'atmosfera non succede nulla perché la CO2 ci mette un certo numero di anni per arrivare nell'atmosfera e il la riduzione per essere per diventare sensibile a livello dell'atmosfera nel suo complesso quindi a questo tipo di misurazione ci mette anche dieci anni Non so se è chiaro. Cioè, quindi in sostanza questi scienziati stanno continuando a insistere sul fatto che ormai ci siamo attestati tra virgolette no, a questo livello sopra i 400 e questo significa che il riscaldamento tenderà a non diminuire per un certo numero di anni. A uh, rafforzare questa tua, uh, questa tua attenzione sui dati io voglio ricordare il risultato di una ricerca credo di un anno fa che riguarda il carotaggio dei ghiacci dell'Antartide compiuto da un'equipe internazionale che è riuscita a uh, fare una panoramica degli ultimi otto 800 anni della storia del nostro pianeta, ebbene la cosa oltre alla correlazione stretta tra aumento delle temperature o diminuzione delle temperature con la concentrazione di CO2, eh, ci sono appunto dei grafici, ne abbiamo già parlato in una trasmissione appunto di, di mesi fa qui a Onda Rossa, Eh, una, sembra veramente un, un fatto a specchio no? tanto, tanto si alza la CO2 tanto si alza la... ma il dato più drammatico è che in tutto questo lunghissimo periodo, ripeto, 800.000 anni, la concentrazione massima di CO2 è stata di 280 parti per milione cioè. quindi è un'epoca eh, veramente di, di un cambiamento mh, geologico quasi esatto, il cambiamento è quello che si chiama l'antropocene, cioè dal momento in cui abbiamo cominciato la produzione industriale noi abbiamo cominciato questo livello che era il massimo raggiunto e questo livello è cambiato, quindi negli ultimi 160-200 anni a seconda di come uno lo calcola è, è sempre stato in aumento per questo gli scienziati dicono guardate che non è stato se non si modifica strutturalmente cioè in misura molto rilevante e si tiene conto di un certo periodo di tempo per cui si possono ottenere dei risultati noi in questo 410 ce lo teniamo e tenderà ad aumentare è chiaro questo cioè quindi la misurazione in sé per sé sembra una banalità e in realtà è un indicatore estremamente chiaro estremamente eh, come posso dire che non solo evidente ma insomma pieno di implicazioni Ed è di questo che non si discute, cioè questo che noi non si riesce a far diventare un problema politico, questo che devo dire anche a sinistra, qualunque cosa si intenda per sinistra, è questo, per te, questo tema, cioè questa maniera di affrontare il problema eh, non viene tenuta presente. Ed è invece il punto cruciale della situazione. Quindi questi sono... io qua potrei aggiungere una cosa che poi magari di cui magari parleremo la prossima volta, ma eh, quando è stato fatto il famoso accordo per ridurre eh, cloro, fluoro, cioè tutti quanti quelle sostanze che stavano dentro gli aerosol, eccetera, cioè il famoso mh, accordo di Montreal. Questo è stato approvato, sono state modificate le sostanze che andavano dentro gli aerosol e dentro i frigoriferi perché erano dei prodotti di rifrigerazione e pressione e si è cominciato a dire guardate che l'accordo funziona eccetera allora primo passaggio questo accordo è entrato in vigore otto anni dopo la firma perché gli Stati Uniti che avevano spinto molto per ottenere l'accordo si erano tirati indietro e quindi l'accordo non, non, non entrava in vigore quindi otto anni e poi si è cominciato a misurare quanto e se e in che misura si restringeva il buco nell'ozono. zono allora le ultime misurazioni che sono state fatte è che il buco dello zono si è ridotto ma a oggi quindi sono già passati quasi vent'anni è diminuito del 9% quindi in sostanza pur avendo eliminate le sostanze in misura piuttosto radicale perché le aziende si sono trovate di fronte alla possibilità tecnica di mettere un altro prodotto analogo e quindi la cosa è passata il problema è grosso è che i tempi di eh, data una sola sostanza con la CO2 è un solo gas e quindi i risultati sono ancora da vedere in realtà quindi il rapporto è andato bene il contratto è l'accordo internazionale ha funzionato eccetera, però eh, i risultati ci vogliono un tempo molto lungo ed è questa la cosa che preoccupa poi magari la prossima volta vi do un'informativa ulteriore su questo accordo perché si sono accorti dico solo il contenuto e poi lo, lo dettaglierò si sono accorti che la sostanza sostitutiva è anch'essa dannosa per lo l'ozono allora ci hanno preso per i fondelli per 18 anni non so se è chiaro il concetto, deve essere stato molto semplice insomma il concetto E allora facciamo una seconda pausa musicale, questa è Entropia Massima, dagli 87 e 9 di Radio Onda Rozza, ascoltiamo un pezzo molto conosciuto, After the Gold Rush, Neil Young give you till the morning comes till the morning comes till the morning comes i'm only waiting till the morning comes till the morning comes till the morning, comes, till the morning comes. di cui volevo parlarvi il terzo aspetto è eh, un altro livello cioè questo è il livello più scientifico nel senso che eh, di recente cioè a marzo marzo-aprile è apparso un studio fatto da Hansen Hansen è questo mega meteorologo super specializzato che è stato capo dell'ufficio della NASA per il clima insomma cioè un personaggio altissimo livello più altre 13 personaggi tutti esperti di questo settore diciamo in sostanza la crema di tutto quello che di tutti quelli che studiano i problemi del clima eccetera e questi hanno pubblicato un testo che a sua volta è oltre 40 pagine di testo in linguaggio piuttosto scientifico che però è solo la sintesi dello studio nel suo complesso per cui e lo studio poi è correlato da una serie di grafici, documenti, risultati di modelli eccetera eccetera quindi uno studio mh, di grandissimo rilievo e grandissima importanza Io ho fatto un tentativo di vedere se qualcuno lo stava traducendo, penso che nessuno lo stia facendo e allora ho fatto io la traduzione, però è un testo di cui non mi fido nel senso che eh, siccome si tratta di un linguaggio scientifico ci sono delle parole che magari si capiscono traducendolo in inglese, però posso non aver usato la parola scientifica corrispondente no? cioè in sostanza alcuni pezzi ho capito più o meno di che cosa stavano parlando però eh, non sono sicuro di aver capito perfettamente i meccanismi sottostanti che hanno eh, analizzato quindi quello che adesso vi dico è una eh, come posso dire una specie di anticipazione eh, salvo correzioni e salvo errori no? Eh, però il testo nel suo complesso è molto chiaro e quindi questa parte qua credo di avere eh, non solo cioè, proprio il dovere di dirlo nel senso che cambia il colore di tutti i giudizi che abbiamo dato fino adesso compresi miei rispetto al trattato perché allora cerco di sintetizzare appunto questo malloppo mostruoso di indagini modelli eccetera eccetera In sostanza loro hanno fatto un, questo tipo di lavoro, cioè hanno messo insieme dati paleolitici, cioè dati derivanti da eh, epoche eh, abbastanza recenti, in particolare una certa area che si chiama Emion o Emione, che è una parte di una delle, del paleolitico, anzi la parte finale di questo periodo quindi grosso modo intorno a 118.000 anni fa, quindi non milioni di anni fa, ma 118.000 anni. E si sono resi conto che in quella fase è stato raggiunto un uh, riscaldamento, quindi era finita l'epoca glaciale, ha cominciato a manifestarsi un'epoca di scioglimento quindi di riscaldamento di eliminazione dei ghiacci eccetera analogo a quella che stiamo percorrendo adesso cioè i rapporti, i tempi il tipo di eh, movimenti le zone dove questi spostamenti si, stanno, si stavano verificando sono analoghi a quelli attuali poi hanno preso in considerazione eh, i dati storici di tutta una serie di zone, tutti i dati sui carotaggi eccetera eccetera quel, tutto quello che è stato fatto per gli 800.000 anni no? E, mentre questi 118.000 è un pezzetto di quegli 800.000 quindi eh, loro hanno questo quadro generale hanno approfondito questo punto in particolare e poi hanno fatto, hanno raccolto tutti i dati attuali cioè che come sta andando il riscaldamento e soprattutto i, i dati relativi allo scioglimento dei ghiacciai e alla quantità di acqua che i ghiacciai sciolti hanno inserito negli oceani cioè in sostanza hanno creato, hanno messo a punto dei modelli che a seconda della quantità di acqua che viene immessa cioè le ipotesi di scioglimento dei ghiacciai mettono in moto degli spostamenti all'interno degli, degli oceani tra la superficie e la, la, le acque profonde e quindi il cambiamento si ripercuote, l'arrivo dell'acqua fredda si ripercuote sulla superficie del mare. Quindi hanno fatto dei modelli e hanno cominciato a vedere quali erano quelli che si eh, verificavano a seconda di certe condizioni di quelle cose che loro chiamano forzanti. Le forzanti sono la CO2 oppure altre forzanti sono tutti gli altri gas oltre alla CO2 perché non c'è solo la CO2, eh? noi finora oggi abbiamo parlato solo della CO2. Eh? Per esempio il metano è molto più potente. C'è tutto il metano che è molto più potente, eccetera, eccetera, ma ce ne sono altri. Quindi è... Eh, Scusatemi, è molto più approfondito l'esame, non so se è chiaro, non è limitato a un solo fattore. Poi ogni volta che eh, arrivavano a quantificare qualche fenomeno, lo immettevano nel modello e vedevano che cosa usciva fuori. Un ultimo punto, hanno utilizzato eh, gli studi fatti da un altro signore che fa parte di questo gruppo, il quale ha studiato dei enormi massi, alti, fate conto, non so, 20-25 metri, cioè il masso è grande così e lo vicino e così, che hanno visto risalire come contenuti, perché hanno fatto le analisi di questi enormi massi, a questo periodo emiano, cioè a questo periodo dei 118.000. E questi massi però sono eh, basati su una sostanza, cioè delle pietre, una pietrona grande, sottostante, che è invece di epoca molto più recente. Quindi in sostanza li hanno identificati, questi stanno in altezza, cioè stanno su delle colline, questi enormi massi e quindi in sostanza ho cominciato a fare tutte le analisi stratigrafiche eccetera eccetera in sostanza l'ipotesi che hanno messo a punto quella che hanno adottato è che in quel periodo il mare era molto più alto cioè era tra i 6 e i 9 metri più alto di quello attuale e le onde di questo mare erano molto forti, cioè erano spinte dai cicloni dell'epoca, che erano numerosi, molto potenti, spinti da un venti molto forte, e quindi erano talmente forti che in certe zone hanno staccato questi massi, questi grossi scogli dal terreno sottomarino e l'hanno buttati sulla spiaggia quindi spostando queste masse pesanti a circa mille tonnellate è abbastanza chiaro? Oh, nel testo ci sono le foto di questi massi e tutte le analisi fatte eccetera eccetera quindi in sostanza questi hanno detto in quella situazione che era analoga come livello di riscaldamento e quindi di acque fredde eccetera eccetera si sono verificati degli innalzamenti molto più alti di quello che noi pensiamo e su questo, attenzione, loro due volte in questo lungo testo dicono fate attenzione perché il gruppo degli scienziati, quello del panel di cui parlavamo prima non ha tenuto conto nei suoi modelli delle acque fredde che provengono dagli scioglimenti degli acciai quindi mentre finora questo che veniva detto da questo mega comitato eccetera era particolarmente attendibile loro sanno che questi non hanno tenuto conto di alcune componenti importanti allora questo è lo schemino quindi ho sintetizzato in eh, sei minuti più di 40 pagine eccetera che, di cui, che non tutte ho capito quindi prendete le vole e pinze, però il dato di fatto in sostanza è che è difficile eh, pensare, quindi no scusate un punto importante, tutte le, quando andate a vedere i documenti del panel dell'ONU parlano sempre di centimetri all'anno di aumento del mare, millimetri ogni sei mesi questi parlano di metri, cioè la differenza fra i due tipi di approccio è di questa portata, cioè tra i centimetri e i metri mi spiego? ecco. Allora in sostanza quando poi tirano le conclusioni di tutto questo immenso lavoro loro dicono ci raccomandiamo a tutti i paesi del mondo eccetera eccetera di bloccare le fonti fossili il più rapidamente possibile Perché gli obiettivi che si sono dati, cioè questi due gradi oppure perfino l'un grado e mezzo, possono essere sbagliati, cioè non aver tenuto conto del fatto che con quel tipo di riscaldamento, anche raggiungendo, cioè mantenendolo entro un limite, il livello del mare potrebbe essere molto più alto. È abbastanza chiaro il, la questione? No, è molto chiaro e anche molto preoccupante perché se i dati e le analisi degli scienziati, in particolare dell'IPCC, eh, erano altamente drammatici, eh, se sono confermate queste previsioni in realtà eh, sono addirittura ottimistici rispetto esatto. a quello che potrebbe esatto. succedere. Esatto, cioè non, essendo non complete insomma hanno tracciato una parte della, del quadro e non tutto in particolare loro poi i dati che hanno utilizzato sono tutti gli, i ghiacciai cioè tutti gli scioglimenti che si stanno verificando in Antartide e Groenlandia quindi tutti i modelli loro sono concentrati su questa parte mentre tutti quelli dell'IPCC sono basati sostanzialmente sull'Artico cioè sul nord ecco quindi Oh, e la Groenlandia tenete conto che è uno di quei posti dove è cominciato a uscire il metano, eccetera, eccetera. Cioè quello ne abbiamo parlato a suo tempo. Perché se era, si sta squagliando il sciogliendo il permafrost e quindi sta uscendo il metano. Allora, io non sono in grado di dire se questo studio è splendido, eccezionale, perché, francamente, non ho gli strumenti, no? Quindi io mi sto limitando a come dire fare un lavoro da provocatore no cercare di mettere in giro questo tipo di materiale per vedere se qualcuno lo incomincia a discutere a criticarlo eccetera eccetera lo studio così come l'ho letto come più o meno ho tradotto è fatto in maniera estremamente semplice molto corretta con eh, tutte cautele ogni modello viene spiegato testato tentato tante volte eh, insomma hanno ogni poi c'è una lista alla fine di tutti gli studi che chiederebbero, che chiedono di fare per verificare le loro ipotesi. Quindi da bravi scienziati dopo dieci anni di lavoro pensano di poter ancora aver sbagliato, non so se è chiaro o perlomeno che c'è bisogno di ulteriori indagini per confermare o mettere a punto i loro risultati. Io onestamente sono rimasto molto impressionato da questo tipo di ragionamento perché mi torna, cioè eh, eh, mi sembra ovvio che stiano succedendo queste cose perché una volta che si è cominciato a sciogliere l'Artico, non capisco perché non si deve sciogliere l'Antartide. E quelle foto sono impressionanti, insomma, quindi poi se non so 118.000 anni oppure 22.000 chi lo sa, non lo so, non, non sono in grado di valutarlo. Le foto sono impressionanti perché rivelano una un quadro eh, di, di tipo fantascientifico, no? Cioè mentre è documentato, cioè ci sono le foto, insomma, cioè non è una cosa un modello astratto. Allora ringraziamo Alberto per queste, mh, per questi interessanti anche nuovi, insomma, dati. Perché l'argomento insomma ci riguarda direttamente, non riguarda né i nipoti né i figli, ma riguarda direttamente noi. Eh, il cambiamento sembra addirittura in accelerazione e le risposte degli stati, dei governi sono assolutamente inadeguate, se non criminali. Eh, non vorremmo dare l'impressione di essere catastrofisti cerchiamo a priori cerchiamo però di capire eh, quali sono le, le analisi più, più attendibili no? su queste modificazioni climatiche e dell'ambiente che ci circonda quindi speriamo di aver dato un contributo uno stimolo interessante i riferimenti ve li abbiamo dati per chi appunto volesse Ehm, analizzarli per conto suo o farli analizzare da, da altri, in realtà è uno degli obiettivi della trasmissione anche questo e quindi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre da Radio Onda Rossa sempre alle 20:15. E parleremo di lotte eh, contro l'inquinamento torniamo in Italia dopo mh, la trasmissione in cui abbiamo parlato delle lotte nel, in Patagonia del popolo Mapuche e Quindi parleremo del Sud, eh, in particolare di quello che succede al Parco Nazionale del Pollino e quindi eh, l'appuntamento è eh, per il 7 di eh, novembre, sempre sulle 87.9 di Radio Onda Rossa, vi ricordiamo in chiusura che Tra poco inizierà una serata di sottoscrizione proprio qui vicino alla radio Via degli Equi 57, al, un locale che siamo si a 360 gradi e quindi vi invitiamo a eh, passare la notte del 31, quella che ormai è diventata la notte di Halloween. In eh, compagnia di Radio Onda Rossa e anche eh, in solidarietà con Radio Onda Rossa e, sue, e le sue eterne necessità economiche, eh, visto che non abbiamo finanziamenti al di fuori delle sottoscrizioni di voi ascoltatrici e ascoltatori. Buon ascolto.